Я можу прийняти вашу другу пропозицію? Першу ні. Така робота потребує багато часу. Думаю, що ближче до осені. І весь час. У мене газета. Ще я підробляю на телебаченні це неможливо. А щодо посади прес-секретаря так, я згоден, але за однієї умови. Вона буде називатися по-іншому. А в принципі, звичні функції мені відомі, але. Я хотів би відповідати за рекламне забезпечення процесу. Максиме, ми зробимо так. Робота почнеться за тиждень. Спочатку ми знайдемо керівника відділу Айтпропу. З ним ви будете працювати безпосередньо. Тоді все і обговоримо, добре? Може, кого порекомендуєте? Даруйте. Але рекомендувати когось у наш час – Завести собі ще як мінімум двох ворогів. По-перше, ви станете ворогом тому, кого ви порекомендували, бо він буде думати, що він влаштований за протекцією, не повинен взагалі щось робити. По-друге, ви станете ворогом тому, кому ви порекомендували свого знайомця. Він буде злитися за вашого лінивого протеже. Так що до біса. До речі, може ми туди і прямуємо? Все сталося само собою, слова набули нових значень. А ви все ж вигляньте у вікно. Все темно і темно. Хоч би блиснуло щось, а то не весело якось, не весело. А вам не здається зараз, що майже все, що ми робимо в житті, дурня? Ні. Особисто я ні про що не шкодую. Але якби я кожної хвилини пам'ятав, що смертний, ні, я не мітив, убогий, просто не пам'ятав, може б робив усе інакше, трішечки інакше. Щоб до крові кожного разу. Людина істота смертна. Ось щоб я написав на дверях кожного навчального закладу. Найвеселішу вивізку з цього приводу – я бачив на цвинтарі в невеличкому містечку у Словаччині. Прямо на здоровенній арці, на вході. До скорої зустрічі. Дуже просто і досить мудро. І це в центрі міста. Може і справді, як людина ставиться до смерті, так вона ставиться і до життя. Таке темно весь час. А вас це не напакують? Мене теж ні. Але це все ж таки подорож, хотілося б щось побачити. Чи, може, ви вважаєте, що в цьому вже немає потреби? Справи в газеті, м'яко кажучи, йшли не досить вдало. Хоча всі один голос сказали, що «Кур'єр» – найкраща газета в місті. На жаль, місту про це було мало відомо. Чотири роки поспіль ми були першими, але мій терміновий від'їзд до іншого міста, внутрішні непорозуміння, що накотилися за цим, відкунили за ті два роки кур'єр назад. І ось рік тому я повернувся, вже як хазяїн. Я застав жалюгідну картину – розгром, розлив і молода гвардія. За рік ми повернули собі половину читачів – а, що ще важливіше, стали боєздатною командою. Але важко одразу стати пухнастими. Наклад хоча вже і не падав, але й не ріс. Проте ціни на папір звично зростали. В таких випадках допомагають або випадок, або вибори, тобто закономірність. І, чесно кажучи, саме на вибори покладалась остання надія. Але хто б міг подумати, що все відбудеться саме так? Та осінь досить таки жорстоко вбили всі наївні інтелігентські сподівання. Стало ясно, де ми живемо і з ким. Стало ясно, що втеча не абсурд, а вихід. Стало ясно, просто все стало ясно. Але я трохи поспішаю. Тим більше, що у вас на це питання, мабуть, свій погляд, а висновки – це прерогатива читача. В нашому випадку – слухача. А гроші, відпущені на передвиборчу боротьбу, витрачалися на досить безглузді речі під назвою «благодійність», хоча деякою мірою і так і було. «Що я можу сказати про ті гроші? Я нічого про них не знаю».